Agonie și extaz, pista 18. Magnifico! Nu s-ar putea să ni se aducă din biroul tău lespede aceea veche, basorelieful funerar înfățișând o femeie așezată? În răstim de câteva clipe, slujitorul aduse în încăpere nu numai vechea lespede, dar și câteva statui reprezentând madone cu prunci mai ușor de transportat, cu ajutorul cărora platonicienii încercară să demonstreze că lucrarea lui Michelangelo n-avea nicio legătură cu sculpturile creștine. Dar n-am avut această intenție," răspunse Michelangelo, puțin înfierbântat. Am pornit cu gândul să creez ceva original." Lorenzo gustase scena din plin. Michelangelo a realizat o sinteză. Opera lui este atât grecească cât și creștină, o minunată contopire înfățișând ceea ce e mai valoros din ambele filozofii. Acest lucru ar trebui să vă fie limpede, îndeosebd vouă, care v-ați petrecut viața străduindu-vă să realizați o îmbinare între Platon și Hristos. Michelangelo se gândi. N-au spus niciun cuvânt despre Maria și despre clipa alegerii ei. Oare semnificația nu e de ajuns de vădită? Sau poate tocmai asta găsesc ei grecesc? pentru că pruncul nu e încă osândit, Bertoldo, care rămăsese tăcut, mormăi. Alora, să vorbim despre sculptură! E bună? E proastă?" Pe Michelangelo îl trecură cu vederea de parcă nu s-ar fi aflat în încăpere. Înțelese că le plăcea prima lui lucrare mai de seamă, pentru că o socoteau un rod al umanismului. Erau încântați de ideea revoluționară a copilului Isus, întors cu spatele la privitori, de conștiința nobilă de care dădea dovadă Maria. Erau entuziasmați de realizarea lui în privința perspectivei, care abia începea să fie aplicată în sculptură. Nici chiar Donatello încercase în madonele lui, mulțumindu-se să sugereze că îngerii și heruvimii se aflau oarecum în spatele siluetelor principale. Erau impresionați de forța cu care ieșeau în evidență cele trei siluete principale, gemând de încordare unul dintre cele mai vii basoreliefuri pe care le văzuseră. Găsiră și amănunte care nu le erau pe plac. Îi spuseră fără înconjură că socoteau fața Madonei prea stilizată și că faldurile deosebit de bogate risipeau atenția. Silueta copilului era prea musculoasă, poziția brațului și a mâinii stângace Silueta lui Ion atât de mărită încât părea brutală? Lorenzo strigă. Ajunge, opriți-vă! Tânărul nostru prieten a muncit o jumătate de an la acest proiect. Și l-a alcătuit de la început până la sfârșit, cu desăvârșire singur, interveni Bertoldo brusc, ajutorul pe care i l-am dat a fost pur teoretic. Michelangelo se ridică în picioare ca să le atragă atenția. În primul rând, nu pot să sufer faldurile, eu vreau să lucrez numai nuduri. Pur și simplu, n-am fost în stare să le țin în frâu. Iar în ce privește fața Madonei, n-am izbutit să o găsesc deloc. Vreau să zic, n-am găsit-o în mintea mea și de aceea n-am putut să o desenez și nici să o sculptez cu mai mult adevăr. Dar acum, când lucrarea e terminată, aș vrea să vă spun ce am încercat eu să realizez. Suntem numai urechi," făcu Polițiano sarcastic. Am vrut ca siluetele să fie reale și adevărate, încât să simțiți că sunt gata să respire, că trăiesc." Apoi, cu sfială, le înfățișe ideea lui în privința Mariei cu pruncul și a clipei ei de hotărâre. Lorenzo și cei patru platonicieni amuțiră, studiind marmura. Îi simți căutând, meditând. Apoi, încet, rând pe rând, se întoarseră din nou spre el, mândria li se citea în ochi. Când reveni în camera lui, găsi o pungă de piele pe spălător. Era plină cu fiorin de aur strălucitori, câți anume nici nu-și putea închipui. ce e asta?" îl întrebă pe Bertolto. O pungă de la Lorenzo." Michelangelo lua punga, urcă scara de lângă apartamentul lor până la primul etaj, și merse pe coridor până la dormitorul lui Lorenzo Așezat la o masă mică în fața unei lămpi cu ulei Lorenzo scria scrisori Se răsuci pe un scaun când valetul îl anunță pe Michelangelo Lorenzo, nu pot să înțeleg de ce... Domol, domol, stai jos aici Așa, acum iau de la început Michelangelo respira adânc, se liniști E vorba de punga asta cu bani N-aveți nicio obligație să cumpărați sculptura. Vă aparține. Am locuit în palat cât timp am lucrat-o, mi-ați dat tot. N-am cumpărat-o, Michelangelo. Iata! Punga e un fel de premiu de absolvire, la fel cu cel pe care l am dat lui Giovanni când și-a terminat studiile ecleziastice la Piza. M-am gândit că poate ai vrea să călătorești, să vezi alte opere de artă." spre nord, prin Bolonia, Ferrara și Padua, la Veneția, spre sud, prin Siena, la Roma și Neapole, am să-ți dau niște scrisori de recomandare. Cu toată ora târzie, Michelangelo se repezia acasă în via dei Bentacordii. Toți dormeau, dar se adunară repede în odaia comună, fiecare cu o lumânare în mână, cu scufiile de noapte strâmbe. Michelangelo răsturnă monedele de aur pe biroul tatălui său cu o mișcare largă Dar ce, ce se bălbăi Lodovico? Premiu, pentru că am terminat Madonna cu pruncul Sunt o grămadă, se minună unchiul lui. cât? Nu i-am numărat, răspunse Michelangelo mândru Treizeci, patruzeci, cincizeci, numără tatălui De ajuns ca o familie să trăiască în Belșub o jumătate de an Michelangelo hotărăcă că, de vreme ce tot făcea pe grozavul, cel puțin să meargă până la capăt. Astfel că întrebă. De ce adică n-ar întreține munca mea de șase luni o familie timp de o jumătate de an? Asta e dreptate adevărată. Lodovico nu-și mai încăpea în piele. n am mai pus mâna de nu mai țin minte pe 50 de fiorini de aur. Michelangelo... Trebuie să te apuci numai decât de altă lucrare, chiar mâine dimineață, de vreme ce sunt atât de bine plătite. Michelangelo era înveselit. Niciun cuvânt de mulțumire, doar bucuria fățișă de a-și mâinile în această grămadă de piese de aur scânteind în lumina lumânărilor. Își aminti cu ironie de propria lui sete de marmură când Lorenzo îl invitase prima oară la palat. O să mai luăm o fermă, strigă Lodovico Pământul e singura investiție sigură Apoi, cu venitul suplimentar Nu sunt sigur că te pot lăsa să faci asta, tată El magnifico zice că mi-a dat fiorinii ca să călătoresc La Veneția sau Neapole să văd toate sculpturile Să călătorești ca să vezi sculpturi? Lodovico era îngrozit Viitoarele pogoane se topeau dinaintea ochilor la ce-ar folosi să te uiți la sculpturi? Te uiți, pleci și banii au zburat. Dar cu niște ferme noi, fratele său, Bonaroto, o întrebă. Ai într-adevăr de gând să călătorești, Michelangelo? Nu, făcu Michelangelo răzând. Nu vreau altceva decât să lucrez. se întoarse spre Lodovico. Sunt ai tăi, tată. Capitolul 9. Bertoldo stăruia ca, de câteva ori pe săptămână, să meargă cu toții prin biserici, să deseneze în continuare după maestrii. Cărau cu ei scăunele de lemn ca să se poată muta după cum se schimba lumina. Într-o zi, făceau schițe în capela Brancaci din Carmine. Torigiani își așeză taburetul atât de aproape de a lui Michelangelo, încât cu umărul lui îi apăsă brațul. Când Michelangelo își trase taburetul ceva mai încolo, Torigiani se simți jignit. Nu pot desena decât dacă am brațul liber, lămurii Michelangelo. De ce ești așa de țâfnos? Voiam doar să ne distrăm un pic în timp ce lucrăm. Am auzit aseară o nouă baladă de ochiată. Vreau să mă concentrez. M-am săturat. Am copiat freșcele astea de 50 de ori. Nu știu ce mai avem de învățat. Să desenăm ca Masaccio Eu vreau să desenesc a Torigiani Asta mie mi-ajunge Fără să ridice privirea, Michelangelo se răsti iritat Dar mie nu Iată uită cine vorbește Am câștigat trei premii de desen anul trecut Tu cât ai câștigat? Niciunul De aceea ar fi bine să mă lași să învăț Torigiani simți că fusese iarăși înfundat Spuse cu un zâmbet strâmb Mă miră că elevul favorit trebuie să se mai supună acestor exerciții școlărești Să-l copiez pe masaccio nu e un exercițiu școlaresc decât pentru o minte de școlar O, oh, acum și mintea ți-e mai ageră decât a mea Apoi, izbucnind, credeam că numai mâna ți-e mai bună Dacă ai ști să desenezi, ai ști că nu e nicio diferență și dacă ai ști să faci altceva decât să desenezi, Ți-ai seama cât de puțin ești om. Vorba proverbului Om mărunt, viață măruntă, Om mare, viață mare. Om mare, rahat mare. Torigiani era furios. Michelangelo se răsuci pe taburetul lui ca să privească din față pictura lui Filipin Olipi, înfățișându-l pe fiul împăratului pe care Sfântul Petru îl înviase din morți, cel pentru care Granacci pozase când avea 13 ani. Torigiani își împinse scaunul în apropiere, așa ca să-l poată privi țintă pe Michelangelo în față. Ai vrut să mă insulți!" Sări de pe scaun, își puse palma grea pe umărul lui Michelangelo și îl smuci în picioare. Michelangelo a avut timp să vadă expresia necruțătoare întipărită pe fața colegului său, și să înțeleagă că Torigiani îl va lovi cu toată puterea. Dar nu mai a avut cum să plece capul sau să se ferească de lovitură. Pumnul lui Torigiani explodă pe muchea nasului său cu zgomotul pulberii ce explodează sub stâncile de pietra serena în cariera Maiano. Simți în gură gust de sânge și de os fărâmat, apoi ca din depărtare auzi strigătul îngrozit al lui Bertoldo. Ce ai făcut?" În timp ce văzui spugnind stele pe un cer negru, Michelangelo îl auzi pe Torigiani răspunzând I-am simțit tosul și cartilajul fără fărâmițându-se ca pesmeții sub încheieturile degetelor mele Michelangelo alunecă pe brânci, stele verzi dădeau ocol capelei pictate Simțit cimentul tare, rece, pe obraz, îl văzut pe granacii de pe frescă într-un verde șters, apoi își pierdu cunoștința se trezi în patul său din palat. Avea cârpe ude peste ochi și nas. Capul îi era un morman de suferință. Când se mișcă, cineva îi îndepărtă cârpele. Încercă să deschidă ochii, dar nu reuși decât să și-i crape puțin. Aplecați deasupra lui, erau Pierre Leone, medicul lui Lorenzo, Lorenzo însuși și Bertoldo. Se auzi o ciocănitură în ușă. Cineva intră și Michelangelo îi desluși vorbele Torigiani a fugit din oraș, excelență Prin porta romana Trimiteți cei mai iuți călăreții ai noștri după el Am să-l leg fedeleș cu spatele la zidul signoriei Michelangelo închise din nou pleoapele Medicul îl așeză la loc pe pernă își șterse gura Apoi început să-i palpeze fața cu degetele Rădăcina nasului e zdrobită Poate să dureze un an întreg până când sfărâmăturile de os să-și facă drum afară Acum ieșirea e complet închisă Mai târziu, dacă are noroc, o să poată respira din nou pe nas Trecu un braț pe sub umărul lui Michelangelo Îl săltă puțin și îi apropie o ceașcă de buze Bea, o să te adoarmă Când ai să te trezești, durerea va fi mai mică Era un chin să-și deschidă buzele dar înghiția nevoie ceaiul de ierburi cald Vocea de deasupra lui se depărta Simțit din nou că își pierde cunoștința Auzi în urechi cuvintele batjocoritoare ale lui Torigiani Văzu stele rotindu-se și simți pardoseala rece pe obraz Când se trezi era singur în cameră Durerea se localizase acum și simțea zvâgnituri în dosul ochilor și nasului Afară, pe fereastră, se vedea lumină Dădu cuverturile la o parte, se dădu jos din pat, se clătină Apucându-se de marginea spălătorului ca să-și recapete echilibrul Apoi, adunându-și tot curajul, se privi în oglindă Încă dată fu nevoit să se țină de marginea mesei ca să nu leșine. Abia mai putea să-și recunoască fața în oglindă Avea amândoi ochii umflați ca niște ouă de gâscă se căzni să-și deschidă ploapele ceva mai mult și zări o paletă sălbatică de tonuri mânjite, purpurii și albăstrii, portocalii și siena arsă. N-avea cum să știe de pe acum urmarea deplină a loviturii lui Torigiani, până când umflătura nu va da înapoi. Vor trece săptămâni, poate luni de zile, până va putea să afle cât de bine izbutise prietenul lui de odinioară să-i schimbe liniile feței, redesenându i așa cum își dorise el atât de mult Acea singură lovitură de pumn îi scosese fața din ax cu atâta siguranță De parcă origianii modelase ceară moale Tremurând de febră, se târâ în mâini și pe genunchi înapoi în pat Trase cuverturile peste cap ca pentru a înlătura lumea și realitatea Și se simția bătut Mândria lui îl adusese în această stare de descurajare de învins. Auzi ușa deschizându-se. netorin să vadă pe nimeni, rămase nemișcat. O mână îi trase cuverturile de pe cap și se trezi ochi în ochi cu Contesina. Michelangelo Mio, Contesina, îmi pare atât de rău de ce s-a întâmplat. Mie și mai mult. Torigiani a fugit, dar tata jură că-l va prinde. Michelangelo își urni a nevoie capul de pe pernă. Nu va fi de niciun folos. Nu mai eu port toată vina. Mi-am bătut joc de el, peste puterile lui de a îndura. Dar el a început. Am auzit povestea. Simți lacrimi fierbinți începându i ochii, în timp ce se silea să rostească cele mai dureroase cuvinte ce puteau să-i scape de pe buze. Sunt urât." Fața ei se apropiase de a lui în timp ce vorbiseră aproape în șoapte, ca să nu fie auziți de doi ca ei care se învârtea nehotărâtă în pragul ușii. Fără să miște, Contesina aș așeză buzele pe rădăcina umflată strâmbă a nasului lui și Michelangelo le simți umezea la călduță ca un balsam dătător de puteri. Apoi Contesina ieși din cameră. Zilele treceau. Nu se putea hotărâ să iasă din palat? Deși umflătura și durerea continuau să scadă Tatăl său, auzind vestea, se grăbi să vină pentru a hotărâ valoarea despăgubirii Lodovico părea mai degrabă fericit, văzându-și adeverită părerea lui despre artă și artiști Decât întristat de ceea ce se întâmplase cu fața fiului său Era de asemenea îngrijorat ca nu cumva cei trei fiorini de aur să nu apară cât timbi Chelangelo rămânea țintuit în cameră Oare Lorenzo îți va tăia salariu? Michelangelo se înfurie. Am mai spus că nu e un salariu și nu va fi tăiat pentru că nu lucrez. E cu putință, însă, ca nimănui să nu-i dea prin gând că aș avea nevoie de bani cât timp stau închis aici? Lodovico bombăni. Mă bizuiam pe ei. Apoi plecă. N-are niciun drept să mă învinuiască, se plânse Michelangelo lui Bonaroto când acesta a venit să-l vadă aducând un castron de supă de pui cu migdale prăjite din partea lucreției. Bonaroto își făcea acum ucenicia la stroții, în negoțul de postav. Căpătase o figură serioasă. Michelangelo, e bine ca omul să aibă ceva bani la păstrare. E timpul potrivit să pui și tu deoparte câțiva fiorinii. dă -mi voie mie să vin câteva săptămâni și să mă ocup de gospodărirea banilor tăi. Michelangelo fu mișcat de grija plină de înțelegere arătată de fratele lui și, totodată, înveselit de talentul său, de curând descoperit în afaceri. Lorenzo îi făcea o scurtă vizită în fiecare după amiază, aducând cu el o nouă cameie sau monedă veche ca să le discute împreună. Il cardiere trecea cu lira lui ca să-i cânte ultima poveste picantă a isprăvilor din Florența, prinzând în cuplete rimate și întâmplarea lui nefericită. Landino venea să citească din Dante, Pico se arate câteva noi descoperiri la sculpturile egiptene în piatră, care dovedeau că grecii învățaseră principiile de bază ale sculpturii de la egipteni. Contesina venea cu doi ca ei să studieze la el și să mai stea de vorbă în ceasul dinaintea căderii nopții. Chiar și Giovanni și Giulio se opreau puțin pe la el. Piero îi transmise regretele sale Jacopo cel cu fața de Spiridus Și Tedesco Roșcovanul Veniră de la atelierul lui Ghirlandaio Să-l asigure că dacă îl vor vedea pe Torrigiani pe străzile Florenței Îl vor izgoni cu pietre pe Porta Prato Granacci își petrecu ore întregi În apartamentul lui Michelangelo Unde aducea materiale pentru desen și albume Apoi Doctorul veni să-i sondeze din nou nasul cu beții și în cele din urmă îl asigură că cel puțin printr-o nară va putea respira. Bertoldo avea o purtare minunată, cu toate că liniștea odăii lui fusese risipită. Încerca să-l alinte pe Michelangelo. Torigiani s-a gândit să-ți turtească talentul cu pumnul, ca să-l reducă la nivelul lui. Michelangelo clătină din cap. Granaci m-a prevenit. Totuși, e adevărat. Oamenii care sunt geloși pe talentul altora simt nevoia să-l distrugă. E timpul să te reîntorci la lucru. Îți ducem lipsa în grădină. Michelangelo se privi în oglinda de deasupra Ligianului. Rădăcina nasului fusese înfundată pentru totdeauna. Cu o cocoașă masivă în mijloc, nasul pornea strâm dinspre ochiul drept spre colțul stâng al gurii Ștergând orice urma simetriei pe care o avusese înainte. Tresării îndurerat. Ce sculptură cârpăcită! Piatra a fost moale și plină de găuri. S-a sfârmat la prima lovitură de ciocan. Acum e stricată, lipsită de echilibru și de plan, plină de cicatrice, ca o carieră de piatră lăsată în părăsire pe coasta unui munte. N-am fost eu niciodată cine știe ce arătos, dar acum chiar mi-e silă de mutra asta turtită. O disperare amară îl cuprinse. Acum va fi într-adevăr sculptorul cel urât care încearcă să făurească sculpturi frumoase. Capitolul 10 Umflătura dădu înapoi vânătaia pălii, dar Michelangelo nu se simțea încă în stare să se înfățișeze în lume cu acest chip schimbat, mutilat. Dacă nu îndrăznea să înfrunte Florența pe lumină, în schimb se strecura afară la ore târzii din noapte și se plimba ceasuri în șir pe străzile pustii, dând frâu liber energiei sale încătușate. Cât de deosebit arăta orașul, cu lămpile de petrol aprinse sus pe palate, cu clădirile de piatră adormite, căpătând parcă dimensiuni uriașe în lumina stelelor. Poliziano veni într-o zi în camera lui Michelangelo și, fără a-l lua în seamă pe Bertoldo, întrebă. Poți să stau, Michelangelo?" Tocmai am terminat traducerea metamorfozelor lui Ovidiu în italienește. Pe când măceam povestea lui Nestor despre centauri, m-am gândit ce sculptură frumoasă ai putea să faci tu pe tema luptei dintre centauri și tezalieni. Michelangelo ședea pe pat și îl cerceta pe Poliziano cu multă luare aminte, comparând urâțenia lor în timp ce Polițiano se apleca în față pe scaun, cu ochii lui ca mărgelele și cu părul negru slinos, care îi părea lui Michelangelo la fel de jilav ca și buzele purpurii, respingător de senzuale. Dar cu toate urâțenia, fața lui Polițiano era iluminată de o strălucire interioară, în timp ce vorbea despre Ovidiu și despre redarea povestirilor din mitologia greacă într-o formă poetică. Versurile introducerii vor hotărâ cadrul Fiul lui Ixion cel îndrăzneț, de soție luase pe Hipodamia Fiii sălbatici ai norului fură toți poftiți să se întindă la mesele înșir rânduite în peștera de mulți arbori umbrită Toți capii hemonii fură de față, la fel și eu Cu vocea lui domoală modulată, Polițiano continuă să povestească despre veselia palatului atunci se cântă himeneul Focul în atriu da fum În jurul coceată de mame și de Se-i prea frumoasa fecioară Ferice de piritou cu asa sa soțioară, ziceau Prevestirea asta era cât pe-aci să ne înșele Eurite, dintre în tauri tu, cel mai crud Vezi fata și pieptul De vin aprins ți se aprinde și mai tare Beția de te stăpânesc Răsturnate sunt mesele, o spățul se curmă, noua soție-i târâtă, sălbatic de păr, apucată. Cu un flăcărare, făcea parcă să reînvie scenele sub ochii ascultătorului. Iată-l pe Tezeu urnind un vas vechi cu vin, aruncându-l în capul lui Euritus, și creierii Ligioanei zboară din cea spartă. Iată-l pe Grineu aruncând altarul și zdrobind capul a doi oameni. Retusu ucigându și adversarul cu o torță pe care i-o văra aprinsă în jos pe gât. Ochii lui Michelangelo se întreptară spre bufetul pe care se afla modelul lui Bertoldo, la bătălia romanilor cu barbarii. Polițiano îi urmări privirea. Nu, nu, făcu el. Bătălia lui Bertoldo nu e decât o copie a sarcofagului de la Piza, o reproducere de fapt. Ata trebuie să fie originală. Bertoldo se înfurie. nu e adevărat, Michelangelo, să mergi cu mine la piza și am să-ți arăt. Chiar mâine. Ai să vezi că în partea de mijloc a sarcofagului nu sunt deloc siluete. Le-am creat eu. Am adăugat eme noi, întregi, ale povestirii ca bună oară luptătorul meu călare. Poliziano depuse manuscrisul său în mâinile lui Michelangelo. Citește-l pe îndelete. Eu te-am și văzut cioplin scenele încă pe când le traduceam. Nici n-ai putea găsi un subiect mai tare. Chiar seara aceea, Bertoldo se îngriji de cai. În zori, mergeau călare pe Arno în jos, spre mare, dincolo de Empoli, până când domul și turnul înclinat din Piza se înălțară pe cerul albastru prăfuit. Bertoldo îl duse pe Michelangelo de-a dreptul la Campo Santo, un cimitir dreptunghiular, Împrejmuit de un zid început în 1278, galeriile lui cuprindeau vreo 600 de cripte și sarcofagii vechi. Bertoldo se îndreptă spre scena cu bătălia romană și, dornic să capete aprobarea ucenicului său, îi lămuri cu multă grijă deosebirile dintre acest sarcofag și bătălia sculptată de el. Cu cât scotea mai mult în relief deosebirile, cu atât mai mult îi săreau în ochii lui Michelangelo asemănările." Împăciuitor murmură. Mi-ai spus că în artă, ca și în viață, toți trebuie să avem părinți." Nicola Pizano, pornind să creeze sculptura modernă chiar aici, în acest loc, a putut să izbândească numai pentru că a văzut aceste sarcofagi romane ce stătuse ascunse o mie de ani. Domolit, Bertoldo îl duse la o osteria în dosul unei băcănii, unde mâncară pește sărat și fasole, și în timp ce bătrânul a țipit vreo două ore, Michelangelo se reîntoarse la dom și apoi la Baptisteriu, proiectat în cea mai mare parte de Nicola și Giovanni Pizano, și care adăpostea capodopera lui Nicola Pizano un anvon de marmură cu cinci siluete în relief. Ieșind afară, se uită la campanila înclinată, amețitor pe strălucitorul cer din Piza. Gândi, Bertoldo a avut dreptate doar în parte. Nu e de ajuns să fie arhitect și sculptor. Trebuie să fie și constructor. Călărind spre casă în înserarea răcoroasă, în timp ce dealurile domoale, ondulate, se strecurau pe lângă ei, iar copitele cailor izbeau ritmic drumul de noroi bătătorit, prin mintea lui Michelangelo începură să se perinde imagini. Lupte între oameni, femei fugind, răniți muribunzi.